Der gik det ret hurtigt op for øh, ortopadkirugen, at, øh, at jeg havde en historie inden for anbringelse. At jeg havde været anbragt det meste af mit liv, øh, og allerede der, der, øh, der dannede han sig øh, øh, en mening om mig øh, som værende opmærksomhedskrævende. Og som værende, det var min egen skyld, han sagde til mig, at jeg gjorde det med vilje, så jeg skulle bare selv sætte den på plads, og det var sådan noget, de så øh, sårbare piger gøre for at få opmærksomhed, fordi den manglede det. Øh, og så vil han ikke sætte mine skuldre på plads. Det var her, vi efterlod Simone i sidste afsnit. Og hvis du sidder komplet forvirret og slet ikke kan genkende noget af det, Simone siger, så er det måske fordi, du ikke har hørt første afsnit. Er af det tilfældet, må du hellere stoppe her og finde første del af Simones historie frem. Så kommer det hele forhåbentlig til at give meget bedre mening. Hvis du har hørt første del af Simones historie, så ved du også, at vi efterlod hende i færd med at blive indlagt på UH, fordi hendes skulder var gået af led. Du ved også, at Simone har været anbragt det meste af sit liv, og hun sammen med 20 andre unge har fortalt sin historie i bogen De Anbragte. I den her podcast går vi i dybden med nogle af fortællingerne og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst. Du lytter til De Anbragte.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 Det svarer faktisk til ca. 1% af alle børn og unge i Danmark. Som du måske kan huske fra sidste afsnit, så sidder jeg med Simone for en otopædkirurgisk afdeling, hvor hun altså møder den læge, der nægter at sætte hendes skulder på plads. Og kampen for at få hjælp, som Simone og hendes mor altså begynder her, ender med at strække sig over en nærmest ubegribelig lang periode. Så der var sådan en lang øh, kamp der, og jeg endte med at blive indlagt, og var indlagt i fire uger, øh, hvor det ligesom gik med, at vi skulle prøve at få den her pedagog til at sætte mine skulder på plads. Så jeg øh, lå i flere netter nogle gange med en skulder der var gået og led, fordi han nægtede at sætte den på plads før. Der var andre lærere, der sagde, at vi er simpelthen nødt til at gøre noget, fordi jeg ved ikke, om der er så mange, der har prøvet at noget går lede, men det gør meget ondt. <laughs> øh, så til sidst, så efter at han blev ved med at sige, at det var min egen skyld, så, så fik han det ind i mit hoved, og det altså fik sådan en dårlig samvittighed, og det udviklede sig til, at jeg fik det, man kalder funktionelle ledelser, og det viste sig ved at jeg besvimede, jeg fik noget, der lignede epileptiske anfald, jeg blev blind på mit ene øje, og jeg fik mavesmerter og alle mulige sådan fysiske skader, og som ligesom var min jern der sagde til mig, at, at jeg, kunne ikke være, jeg kunne ikke være i det længere, fordi det gjorde simpelthen så ondt i mine følelser at have de her beskyldninger på mig, når det eneste, jeg egentlig komme med, var en skulder, der var gået af led. Hørte I også det? At Simone endte med at være indlagt i fire uger, fordi hendes skulder var gået af led? Efter jeg har talt med hende på hospitalet, tænker jeg mere og mere over, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre. Derfor ringer jeg til Simone igen for at få hende til at uddybe, hvorfor de vælger at indlægge hende, og hvorfor der går så længe, før hun bliver udskrevet igen. Øh, jamen det, det gør man jo øh, i første omgang, fordi at øh, øh, overlegen, som ikke, ikke vil sætte mine skulder på plads, han, øh, han mente det var noget, jeg selv skulle gøre. Øh, og så var det jo så, min mor ikke ville have mig med hjem. Og så var det de valgte at mig, og øh, der var der flere og flere, der gik op for mig, at jeg kunne ikke ligesom, øh, holde min egen skulde på plads alene. Den blev ved med at falde ud af skolen øh, og øh, så gad lærerne ikke at sætte den på plads. Og det var ligesom sådan en kamp med, at så var der nogen, der satte min skulde på plads, så gik den alene igen, og så skulle jeg ligge med en skulde, der var gået ud af led, og så blev den sat på plads, og så gik den ud af lede altså sådan skiftvis i en meget lang periode. Øhm, og så oven i det så kom der jo så også, øh, også den her øh, øh, psykiske ledelse, som vi jo ikke vidste i starten var, var psykisk øh, hvor jeg havde de her besvivelsesanfald og fysiske øh, symptomer som så gjorde at indlæggelsen den blev længere, fordi de prøvede at forsøge at finde ud af hvad det var, der var galt Det var altså ikke kun den ene episode med skulderen der gjorde at Simone var indlagt så længe Det var simpelthen fordi at den blev ved med at gå i lede så episoden kunne gentage sig igen og igen og igen. Samtidig begyndte lægerne også at undersøge de funktionelle lidelser, som hun var begyndt at udvikle på det her tidspunkt. Selv har jeg aldrig hørt om begrebet funktionelle lidelser, og derfor spørger jeg også Simone, om hun kan forklare, hvad det indebærer, og hvilken betydning det har haft for hende. Jamen, en funktionel ledelse, det er jo en, en psykisk ledelse, øh, men det er anderledes i den forstand, at det viser sig oftest fysisk, øh, og det kan være alt fra øh, hovedpine til mavesmerter til øh, anfald til angst, øh, som ligesom er øh, ens hjerne, der, øh, der lukker ned for de her svære følelser og svære ting, man har været igennem, og så siger, øh, det er ikke noget, du kan det er ikke noget, du kan håndtere længere, og det er farligt for dig. Så derfor så er det ligesom bare sådan en sort klap. Der er noget, at man kan, ikke, man kan ikke styre det, men der er jo heller ikke nogen behandling for det, fordi det er jo psykisk, så det handler om at ligesom falde ned og ligesom rationalisere, hvad det er. Og så sige, at der er jo, det er ikke rigtigt, hvad der foregår. Din hovedpine er også bare din hjerne, der fortæller dig så. Og så snakke om, hvad det er for nogle følelser i stedet for så. Oftest så viste det sig i, at jeg faldt om. Jeg besvimede og fik lå rystet som sådan en fisk, der øh, var kommet op over vandet. Øh, og det har vist sig i situationer, hvor jeg har været ked af det. I situationer, hvor jeg har været nervøs eller usikker øh, eller bange. Øh, så er det ligesom en forsvarsmekanisme, som har trådt i kraft. Øh, og det har været øh, alt. Det har været, hvis jeg skulle til eksamen. Det har været, hvis jeg har været uvenner med mine veninder. Øh, alle sådan nogle ting, øh, man ville tænke var små min hjerne kørt op og gjort, at det var ligesom farligt for mig, så derfor har den ligesom hjulpet mig med at slukke. Øh, og det har jo været skræmmende for alle omkring mig, altså øh, og ambulanceture, og de ikke vidste, hvad der var galt, fordi det havde jeg en tumor i hjernen, eller hvorfor besvimede jeg, og så finde ud af, at det hele ligesom bunder i, at at det er psykisk, fordi der øh, er nogen, der har øh, pådraget mig den her øh, dårlige samvittighed, og Frygten for at være forkert og, og anderledes. Som du kan høre på Simones forklaring, er en funktionel lidelse psykisk. Men det viser sig ofte i fysiske symptomer. I Simones tilfælde f.eks. ved at hun begyndte at besvime og ryste voldsomt. Og her får du altså lige en lille bid af hendes fortælling, hvor hun beskriver den frygt, hun havde for, at de her fysiske symptomer, de pludselig skulle dukke op. Den oplevelse, som jeg havde på hospitalet, gjorde mig angst. Og jeg følte mig for første gang sådan rigtig anderledes. Jeg fik for alvor angst for ikke at passe ind. Angst for ikke at være god nok. At jeg nu ikke længere kunne de samme ting som mine venner, gjorde det ikke bedre. Jeg var ikke i stand til at være væk fra mine plejeforældre i længere tid, fordi jeg frygtede at besvime. Ikke falde om. Ikke fald om. Jeg kan mærke svimmelheden, og det sortner for mine øjne. Jeg holder hårdt fast om den dørkam, jeg læner mig op af. Mit hoved dunker, og jeg ryster over hele kroppen, så det er svært at stå oprejst. Ikke fald om. Jeg blev af det, hver gang det skete. Fordi jeg ikke længere kun var den anbragte, Nu var jeg også hinden syge. Mine venner blev også bange for at være alene med mig, fordi de frygtede, at jeg ville besvime. Og fordi episoden på hospitalet har været så voldsom for Simone, bliver jeg også nødt til at høre, om hende og hendes mor gjorde noget i tiden lige efter indlæggelsen. Øh, så altså ikke sådan øh, til patientklagenævnet eller hvad man nu kunne have gjort. Øh, vi udtrykte vores frustrationer på den afdeling, hvor vi også var indlagt, og dem, altså de læger og de sygepladsger, der havde været omkring mig. Øh, men vi var simpelthen øh, så mættet af hele den her oplevelse, og jeg havde det øh, psykisk dårligt og fysisk dårligt, og altså, derovre, min skulder var ikke blevet bedre. Øhm, og jeg kunne bare, altså hverken mig eller min mor, kunne have mere af det her inde i vores hoveder. Så, så jeg tror, vi valgte at sige, at vi skal bare ikke have noget med dem at gøre. Det lykkedes jo ikke helt, men øh, det var sådan en istidig historie. <laughs> Når du er tilbage her øh, på hospitalet, og vi lige har talt sammen om, øh, om episoden, hvad tænker du om den i dag? Har du lært noget af den, eller øh, hvad tænker du? Øh, jeg har klart lært noget af den. Øh, jeg har lært, at man skal øh, virkelig forsvare sig selv, og man skal ikke bare øh, være blind over for autoriteter. Øh, du må gerne sige autoriteterne imod. Øh, det skulle jeg have gjort dengang, være sådan, øh, men jeg var jo heller ikke så gammel på det tidspunkt, så det jo også være svært. Øh, men når jeg tænker på, hvad de kunne have sparet mig for, og hvad, altså, at have undgået den her episode, så fortrøvede jeg det helt klart. Men øh, jeg er virkelig glad for, at, øh, at jeg havde min mor med på, på sidelinjen, og hun ligesom kunne, kunne sige alt det, jeg ikke selv kunne som, som barn dengang. Så. Selvom Simone selvfølgelig helst ville have været episoden for uden, så oplevede hun altså også med støtte fra sin mor, at autoriteter ikke altid har ret. Og at man godt kan gå imod dem, selvom det kan være svært. I dag er Simone glad for sit liv. Hun er beriget med en forstående familie, en masse venner, en færdiggjort uddannelse og et frivilligt job, hvor hun har mulighed for at hjælpe andre unge i samme situation, som hun selv har været i. Jamen, I dag der har jeg det rigtig godt. Jeg har jo fået en familie. i Mine plejeforældre og deres biologiske familie er ligesom blevet min familie. Jeg har taget deres efternavn. Deres børn siger også... Det er min lillesøster, og jeg, det er mine storebrødre, fordi jeg havde drengebørn. <laughs> øhm, og jeg har klaret gymnasiet, og øh, jeg gerne vil tage en uddannelse, og jeg vil gerne læse jura. Øh, så på den måde, så er jeg jo ikke faldet igennem, øh, der hvor man oftest hører, at jeg har fået en uddannelse, og jeg skal nok flytte hjemmefra og ikke blive en kontanthjælpsmodtager, der bare nasser på systemet, <laughs> som man jo siger, at en frak børn bliver, og som statistierne desværre også viser. Øh, Ja, altså, jeg er glad og har masser af venner og behøver ikke skjule mig selv mere så er jeg blevet frivillig for andre, andre anbragte unge ja. hvilket har givet mig virkelig meget ligesom også at i at, at hvis jeg skal vise andre det er okay at være anbragte og man ikke skal skamme sig så skal jeg jo heller ikke selv skamme mig så det har været en befrielse at kunne være åben og ærlig og endelig møde at at man ikke bliver mødt af fordommen. Simone skjuler sig altså ikke længere. Men det betyder ikke, at det altid er nemt at smide masken i alle situationer. Øh, jamen i større højere grad, der er den væk. Men når jeg bliver usikker, øh, så er det ligesom min metode, det at tyge tilbage til masken og tage den på igen. Fordi det ligesom giver mig sådan en rolighed og en sikkerhed i, at jeg ved, at når jeg har masken på, så er der ikke noget, der kan ramme mig. Så hvis jeg skal til eksamen, for eksempel, eller hvis der er nogen, der kommer med kritiske kommentarer til mig, eller til noget, jeg har lavet, så, så tager jeg masken på igen for ligesom at beskytte mig selv. Så jeg skal ligesom holde mig selv i ørerne og lige sige, hvad er det nu, vi har snakket om, Simone? Du behøver ikke at tage masken på, for du har ikke brug for den. Du kan godt klare dig uden. Du er god nok, som du er bare som Simone. Masken er på den måde blevet nemmere at lægge fra sig. Og det er også sådan, hun ender med at afslutte sin historie i bogen. Med det, jeg har valgt at beskrive som et såkaldt maskefald. Jeg skubber døren op til mit værelse. Jeg ser mig selv i spejlet. Mine øjne er ikke længere tomme. Jeg mærker gnisten, blinker og smiler til mig selv. Du skulle god nok, Simone. Anbragt eller ej. Jeg træder et skridt tilbage og ser mit liv udefra. Står kort og betragter masken. Så lukker jeg mine øjne og trækker vejret dybt. Løsner håret fra elastikken og skyder brystet frem. Jeg åbner mine øjne. Nu ser jeg Simone. Jeg håber, at jeg en dag kan blive helt fri for masken. At jeg en dag kan møde verden... Som den jeg er. Som Simone. Jeg er nået langt i min kamp om at lægge masken fra mig. Og jeg håber, at jeg snart ser dens eksistens smuldre ud mellem mine fingre for altid. I sin hverdag tænker Simone ikke længere ret meget over sin anbringelsesbaggrund. Men... Den dukker alligevel op en gang imellem. For eksempel, når hendes mor ringer til hende, eller når socialrådgiveren banker på døren. Ja, jeg mærker den, når, når min mor bliver rigtig fuld og tager sig mod til at øh, kontakte os, selvom vi har sagt, hun skal lade være. Øh, at lige så snart at hun ligesom har været inde i billedet, øh, så skal jeg ligesom til at bearbejde det igen, fordi det ligesom river op i gamle tanker. Og minder fra, fra dengang, man var i det. Så der mærker jeg helt klart til det. Og så, men jeg mærker ikke sådan til det i min hverdag. Det er ikke, jeg går ikke at tænke over det, fordi det er, til hverdag der er det min mor, min far og mine venner. Jeg har mit arbejde. Og, ja. så det er mest, hvis man kommer tilbage, man skal til, eller vi får besøg af socialrådgiver fx. Jeg er jo i efterverden, indtil jeg fylder 23. Så hun kommer jo engang Yeah, hver halve år eller en gang om året og skal sådan, lave handlige planer og snakke om, hvordan det går. På de tidspunkter, der mærker jeg stadigvæk at være plejevaren, fordi det er der ikke andre i min øh, altså, omgangskreds, der ligesom skal sådan noget. Øh, så der vender det lidt tilbage og jeg er stadigvæk sådan, Åh, hvorfor skal hun nu også komme? Jeg har det jo fint, det går jo godt, men det er selvfølgelig noget, hun skal gøre, øh, for jeg kan få lov til at blive til jeg 23. Øh. Men øh, ikke sådan normalvis til daglig. Det kommer, hvis der kommer sådan noget ved siden af. Efterværn. Hvad pågår det nu for noget? Måske I kan huske, at Simone i sidste afsnit beskrev, hvordan det fungerede, når man blev anbragt. At der først bliver lavet indberetninger til kommunen, som så undersøger forholdene i hjemmet og forældrenes kompetencer. At kommunen dernæst bedømmer, hvilken foranstaltning, der skal til. Altså om man skal i aflastning i weekenderne for eksempel, eller om det bedste vil være en fuld anbringelse. Og derefter beslutter, hvor den her anbringelse eventuelt skal være. Vi tager lige fat i Simones beskrivelse igen, for at forstå, hvad der sker, når man er blevet anbragt. Og derfor er blevet en del af hele anbringelsessystemet. Når først man er endt der, så kommer du først ud af systemet, når du er 23 Øh, sådan på papiret. Øh, men just, altså, man er altid meget opmærksom på anbragt børn, i forhold til, når de selv får børn og, og sådan noget. Øh, og så mens du er anbragt, så skal der holdes de her øh, øh, årlige samtaler, øh, hvor man har det, der hedder en handleplan, øh, hvor man ligesom skal sætte nogle mål, øh, man skal opnå til næste gang, for ligesom, at man kan se, at der er en udvikling, og man, ja, øh, en... en man Kan de ting, man skal kunne i forhold til, hvor gammel man nu er, og hvor man er henne i sit system? Sådan noget med, har man gode venner? Klarer man sig godt i skolen? Kan man selv gå i bad? Altså helt dernede i sådan små detaljer. Og til at man til sidst er sådan, kan du lave mad? Kan du klare din økonomi i forhold til, når man skal flytte hjemmefra? Og så er der også tilsynet, som kommer udefra, som ligesom skal holde tilsyn med det opholdsted eller det sted, du er anbragt, for at sikre sig, at de nu også. Er, som de skal være, altså de passer ordentligt på dig at de giver dig den omsorg altså. at de ikke laver ligesom man har hørt om bruger alt muligt magt og, og så øh, når du engang fylder 18 så øh, skal der vurderes om du skal ud og bo for dig selv eller om du skal i det man kalder efterværen og øh, efterværen kan du få indtil du er 23 øh, hvis man ikke er klar til at flytte hjemme fra hvilket der ikke er særlig mange når de er 18 år <laughs> Og det kan enten være, at man bliver sat ude med en kontaktperson, som kan hjælpe dig med, med de ting, du nu har brug for. Eller man kan få lov at blive øh, der, hvor man nu har været anbragt. Og jeg har så fået lov at blive i mit øh, Jamen, Når der kommer nogen, der tjekker op på mig, så føler jeg mig som et systembarn. Øh, det er svært at komme ud af systemet, når først man er inden. Øh, der, bliver, ligesom, der er du der, så, øh, så jeg føler jeg mig anderledes, når det er jeg er sådan oh, hvorfor kan de ikke bare lade være jeg, jeg har ikke brug for at de er der og det er underligt for mig at jeg skal sidde og snakke med dem og jeg føler mig igen anderledes i forhold til mine jævnaldrende Systemets tjek og undersøgelser fastholder altså stadig Simone i rollen som anbragt Og generelt er Simones historie præget af en følelse af stigmatisering at folk kigger på hende og anbragte generelt på en bestemt måde på grund af deres opvækst. Og det er der en helt bestemt årsag til, mener Simone. Jeg tror, at den største grund til, at mange øh, ligesom har de her fordomme om anbragte børn, øh, det er for det første det mediebillede man ser. Øh, Ofte er det typisk de dårlige historier, der bliver vist frem i medierne. Det er de her, hvor børn er ude af reagerende eller... Øh, ligesom ikke kan, kan styre deres følelser og bliver voldelige og aggressive eller ender i, i kriminelle løbebaner og tager stoffer og bliver alkoholikere. Det er altid sådan de historier, der bliver fremhævet i medierne. Sådan, hvor mange gange har man ikke set en historie tidligere i Anbragt øh, har slået pædagog eller sådan et eller andet. Så jeg, jeg tror, at, øh, at det kommer ret meget fra, at, øh, at man ikke sætter fokus på, at der faktisk også er, er, er, er gode historier og at der også er børn, der bare har været uheldige med de forældre, de har fået, øh, som bare havde brug for, for kærlighed, men ellers var øh, helt lige så velfungerende og øh, havde de samme muligheder som, som alle de andre børn i klassen. Øh, og det er jo sindssygt ærgerligt, for det rammer så mange, og også med til, når man bliver ved med at blive mødt med den her øh, fordomsfuldhed eller stigmatisering, begynder man også lidt at tro på det. Simone vil gerne være med til at udbrede de gode historier og bekæmpe den stigmatisering, som anbragte bliver mødt med. Og derfor har hun også et råd til andre anbragte om, at man skal gå efter sine drømme og ikke lade sig begrænse af den baggrund, man har med i bagagen. Det skulle helt sikkert være, at, at de skal tro på sig selv og at de skal ikke lade sig slå ud af det modstand, de nu møder. Og så... Jeg ja, tror på deres drømme og ambitioner, og hvis de har lyst til at gøre et eller andet i livet, så skal de ikke stoppe sig selv bare, fordi de har været det og, ligesom, og andre heller ikke tror på, at du kan gøre det, så, så kan du godt gøre det alligevel. Og du skal være åben og ærlig, fordi det gør det så meget nemmere øh, med alt i dit liv, hvis, hvis du ikke behøver at gå og skjule dig selv. Øh, og så find nogen, du kan snakke med, om det er voksne eller venner eller skole eller pædagoger, så tal med dem om det, der, der er svært at det der ligesom, fordi man har mange tanker, når man er anbragt, fordi man skal til at forholde sig til nye mennesker, et nyt sted, og øh, pludselig det at være en identitet som anbragt, øh, og at man ikke skal tænke, at det er en selv, der er unormalt, fordi det er aldrig barnets skyld. Man kan sige, at øh, barn har altid fortjent forældre, men forældrene har ikke altid fortjent deres børn. Man skal helt klart møde anbragte børn, ligesom man vil møde hvilket som helst andre børn og unge. Øh, og man skal ikke lytte til alt det, man hører i medierne. Man skal ligesom møde det enkelte anbragte barn øh, med åbne arme og fjerne de fordomme, man har. Dem kan man altid lave bagefter, hvis man har lyst til det, hvis man er sådan en Men i det mindste, så giver dem en ærlig og reel chance at have de samme krav og forventninger til anbragte børn, som man har til hvilket som helst andet barn fordi deres IQ'er ikke laver bare, fordi de har en titel som anbragt. Og med de ord slipper vi Simones fortælling. Med rådet om, at anbragte ikke skal lade sig begrænse af andre, og at andre ikke skal begrænse anbragte. For de kan det samme, Vi har kontaktet Odense Universitetshospital og givet dem mulighed for at kommentere på Simones oplevelser. Hospitalet oplyser, at de ikke kan kommentere på den enkelte sag, men den ledende overlæge på Ortopedkirurgisk afdeling, Lonny Fruberg, har sendt os følgende kommentar. Der er forskel på dels årsagen, men også behandlingen af en patient med en skulder, som er helt ude lede, og hvor skulderen er delvist ude af for at en skulder kommer ud af led, kræver det ofte en stor kraft, f.eks. en ishockeyspiller, som rammer ind i en anden ishockeyspiller i høj fart. Denne type skade skal behandles så hurtigt som muligt ved at få skulderen på plads, enten i en ros eller i fuld narkose. En skulder kan også være delvis ud af led. F.eks. hvis man har hypermobil led, at skulderskålen er umoden eller at muskulaturen omkring skulderen er svækket. I sådan en tilfælde kan skulderen gå delvist ud af led ved f.eks. et klap på skulderen. Det er en anden årsag, som ikke nødvendigvis kræver, at skulderen sættes på plads, eller hvor man på grund af eksempel svækket muskulatur ikke kan holde skulderen på plads. En del patienter, som har denne problemstilling, lærer selv at sætte skulderen tilbage, hvor den skal være. Som læge møder man en mangfoldighed af patienter med forskellig baggrund, køn, etnicitet osv., som professionel skal man kunne lave en objektiv vurdering af den enkelte, og efter bedste evne tilbyde den udredning og behandling, man mener er den bedste. Med lægeløftet forpligter man sig til, at jeg stedse vil bære lige som vidtighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden personsansættelse. Jeg har aldrig mødt en læge, som på baggrund af en patients baggrund, køn, etnicitet osv. ikke har ønsket det bedste for sin patient. Aldrig.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 Den deler navn med bogen og hedder de anbragte. Og så var det faktisk ikke helt rigtigt, da jeg sagde, at vi var færdige med Simones fortælling. Hun ringer nemlig til mig efter vores interview på hospitalet, fordi hun har endnu et råd til andre anbragte, som er vigtigt for at hende at fordelt. Og det lover jeg, bliver de sidste ord for nu. Jeg kom bare sådan til at tænke på, at der var et råd, som jeg vil ønske alle anfragte børn og unge, de tog til sig, og det var at tage imod den hjælp, de blev tilbudt, også selvom at får tilbudt, der kan hjælpe dig med dagligdags pligter. Det er, hvis du får tilbudt hjælp i forhold til at håndtere nogle ting, der er svære, det kan være psykisk eller fysisk, så, så tag imod dem, eller skolehjælp, arbejdshjælp, ligegyldigt hvad det er, også selvom at det, de virkede, som om de kunne klare hele verden. Så tag imod den så lang tid, som du overhovedet har mulighed for det, fordi du vil ikke fortrøde det i systemen. Du har lyttet til et afsnit af De Anbragte. Afsnittet var tilrettelagt og redigeret af mig, Alberte Bennelsen. Lyddesignet er lavet af Alex Cortez, og Ungdomsbyrået har produceret afsnittet.